Ada yang hafal nama Rasulullah dari beliau sampai kakeknya yang ke-20? Ya Allah. Hafal ya, ikhwan? Sampai Adnan. Adnan kakeknya yang ke-20. Ada yang hafal? Kalau enggak ada yang hafal, kita murojaah bersama. Tanpa melihat kitab. Muhammad. Bin. Abdullah, Ini bapak. Ayah. Bin. Yang pertama. Kakek pertama siapa? Abdul Muttalib. Bin. Hashim. Bin. Abdul Manaf. Bin. Qusay. Hah? Abdul Manaf bin. وصاي بن ها كلاب بن مره terus bin بين... كعب هكذا ام كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النظر ابن كنانا ها ابن كنانا النظر ابن كنانا يمدى نسباكاً على قريش على القول قول الأكثر أكثر المحققين طيب أمرياً بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن Mudar. Sah. Sahih bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. 20. Dari Abdul Muttalib sampai kepada Adnan itu semuanya 20. Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. untuk memudahkan menghafal kakek beliau ingat huruf-huruf depannya ingat huruf-huruf depan nah, kalau kita kumpulkan huruf depan dari nama-nama kakek Rasulullah SAW terkumpul pada ucapan ih uqqa Kam keluqfin. Man ka kham in man ma'i. Ada spidol. Nah, nak kalam. Siapa <coughs> yang punya spidol? اوقا <تصفيق> كم فالغفن من كخم ان من معي اي عبد المطرب ها ماشي عبد مناف طف قصيد كاف نين مره كف ف ل ر ا ر ا ل ف فيها النبض ك د نانا خ وزينا Elias, Nizar, Mas, Adnan. Nah, kalau antum bisa meringkas itu menghafal eh, rukhah kam kalughfin man kakham'in man ma'i maka itu terkumpul dari kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdul Muthalib sampai kepada Adnan stay okay. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hum ba'd fa'isy al-khaw rahimakumullah telah kita sebutkan karya kata Ibnu Kathir rahimahullahu taala dalam kitabnya al-fuzul fi ilm sirahir rasul alaihi salatu wassalam tentang nasab keturunan Rasulullah alaihissalatu wassalam sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan. Dan dalam hal ini, nasab keturunan Rasulullah alaihissalatu wassalam sampai kepada Adnan. Ini nasab keturunan yang tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama tarikh. Sampai kepada Adnan. Thabit berdasarkan riwayat-riwayat yang mutawatir yang terjadi khilaf dalam nasab keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah Adnan, setelah Adnan. Dan perhatikan pula dari yang disebutkan Al Mukathir, Rahimahullah Taala. Ketika beliau menyebutkan nasab. Disertai dengan. Menyebutkan saudara-saudaranya. ya, Ayah Rasulullah siapa saudara-saudaranya. Kemudian kakeknya. Kemudian terus ke atas. Disebutkan siapa saudara-saudaranya. Dan ini. Sangat berfaedah bagi kita sekalian. Sehingga kita mengetahui. Hubungan keluarga. Dari kerabat kerabat Rasulullah alaihi salatu wassalam Siapakah yang termasuk dari kalangan Quraisy? Kemudian siapa di antara mereka yang mukmin dari kerabat Nabi alaihi salatu wassalam, dari paman Rasulullah alaihi salatu wassalam dan siapa pula yang kafir? Dan juga perhatikan Bahawa pada sebagian dari kakek-kakek Nabi alaihissalatu wassalam sebagian mereka masyhur dengan lakob lebih masyhur dengan gelar mereka seperti Hashim Abdul Muttalib Qusay ini adalah lakob Abdul Muttalib telah disebutkan bahawa namanya adalah Syaibah Syaibatul Hamid nah, dan dia diberi nama Syaibah disebabkan karena sejak kecil memang dia ada uban di bahagian kepalanya dan Syaibah itu maknanya uban akan disebut Syaibatul Hamid gelarnya Abdul Muttalib dan telah kita sebutkan sebab mengapa beliau digelari Abdul Muttalib Demikian pula Hashim. Itu adalah gelar. Disebutkan di sini oleh Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala. Namanya adalah Amr. Adapun Hashim adalah gelar. Dan beliau digelari Hashim. Disebabkan karena kedermawanan beliau. Hashim itu menunjukkan karam. Menunjukkan. Berdermawanan seorang Di mana beliau Senantiasa memberi bantuan Kepada orang-orang yang membutuhkan Khususnya mereka yang Dalam keadaan kelaparan Kekurangan makanan Maka Hashim ini Berderma kepada mereka memberi bantuan Kepada mereka Demikian pula Qusay. Kusai itu adalah gelar, namanya adalah Zaid, dan telah disebutkan pula sebab gelar Kusai disebabkan karena dahulu dia jauh dari Makkah, lalu kemudian dia datang ke Makkah dan mengumpulkan kabilah-kabilah sehingga dari Kusai ini, sebagian para ahli sejarah menisbatkan bahwa dari Kusai inilah. Dari Fihr nah, uh, Berkumpulnya Quraish Berkumpulnya Quraish Itu dari Fihr Ibn Malik Yang mengumpulkannya adalah Qusay Laka Ini faedah yang kita Dapatkan dari penyebutan Nasab keturunan Rasulullah Alayhi salatu wassalam dan telah kita sebutkan pula bahwa Quraisy, penyebutan Quraisy, terjadi perselisihan di kalangan ahli sejarah. Sebagian mereka ada yang menisbatkan kepada Fihr bin Malik dari keturunan Fihr bin Malik. Maka siapa saja dari keturunan Fihr bin Malik, maka dia termasuk Quraisy, termasuk orang Quraisy dan sebahagian berpendapat bahawa yang mengumpulkan quraish adalah an-nawwar bin Khinana. dan bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ini adalah pendapat mayoritas para fuqaha dan ahli tahqiq lalu kemudian beliau berdalil dengan hadis al-asyya' an-nuqais al dan hadis ini telah kita jelaskan bahwa riwayat ini sahih nak apabila hadis ini sahih, maka ini merupakan hujah yang sangat kuat yang menunjukkan bahawa yang termasuk dari keturunan Quraisy, siapa saja dari keturunan An-Nawwur, An-Nufyanah, Qum, siapa lagi yang lain? Jangan ada yang kelihatan giginya. Jangan ada yang menoleh ke temannya. Nah. Ya. An-nadharu min kinana. Berdasarkan hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu Beliau mengatakan nahdubu an-nadharu min kinana. Kami adalah dari keturunan An-Nabar Ibn Kinnana. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Mukathir Rahimahullah Ta'ala. Bahkan beliau mengatakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Wa huwa faysalun fi hadhi al-mas'alah. Dan hadith ini merupakan pencetus dalam permasalahan yang diperselisihkan ini. Ya, fal-tifa ta ila qauli maka tidak perlu menoleh kepada pendapat yang menyelisihinya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa Al-Quraisy Quraisy disebut suku Quraisy. Sebagian pendapat mengatakan dari kata taqarrush yang artinya tajammu'. Dan mereka berdali dengan Baid syair. Yang disebutkan. Usayyun la'amri kana yud'a mujammi'a bihi jama'Allahu al-Qabaila minfi'ri. Kana yud'a mujammi'a. Dan Quraish, kata mereka dari taqarrush. Artinya, ta'jamu' berkumpul. Berkumpulnya mereka di kota Makkah. Ada sebagian pendapat mengatakan bahawa Quraish dari At taqarrush yang maknanya dagasub karena mereka dahulu orang-orang Arab mayoritas mereka berpenghasilan sebagai pedagang dan itulah penghasilan mereka maka mereka disebut Quraisy dari TQuraisy yaitu berpenghasilan dari perdagangan mereka sebagian juga mengatakan bahwa Quraisy dari kata Al Qurish, Al Qurish yang artinya tafsir, yang meneliti. Mereka disebut dengan Quraysh disebabkan karena mereka suka mencari orang-orang yang butuh untuk diberi bantuan. Kalau ada yang kelaparan maka mereka memberi bantuan. Ada yang butuh fakir maka mereka berusaha untuk Menutupi kebutuhannya. Ada pula yang mengatakan bahwa Quraysh. Itu dari kata Qirsh. Dari kata Qirsh. Dan Qirsh itu adalah. Sejenis ikan di laut. Dan ikan ini. Termasuk Raja Lautan. Yang kita kenal dengan nama ikan hiu itu Qirish maka mereka disebut Qirish diperumpamakan seperti Qirish disebabkan karena mereka adalah kabilah yang yang besar yang kuat ya. dan mereka juga menyebutkan riwayat itu dari Ibn Abbas ketika Muawiyah bertanya kepada Ibn Abbas mengapa dinamakan Qirish maka disebut bahwa Qirish itu adalah dabba min dawabil bahr termasuk ikan di lautan takul wa la wa ta'lu wa la ikan ini memakan ikan yang lain tapi dia tidak dimakan oleh ikan yang lain dia yang merajai tidak ada yang menguasainya al hasil terjadi khilaf bahkan ada sebagian para ulama menyebutkan berselisihnya para ulama dalam menentukan asal makna dari Quraisy sampai kepada lima belas pendapat. Namun pendapat yang masyur seperti yang kita sebutkan bahwa Quraisy dari at-Tajammu berkumpulnya mereka di seputar Makkah. Taib. Kemudian berkata Al-Hafiz Abdul al Fida Ismail bin Umar Al-Shahid bil-Kathir rahimahullah ta'ala Fa amma qabailu yaman ka Himyar wa Hadramaut wa Saba wa ghairi dhalika fa ula'ika min Qahtan laysu min Adnan Ada pun kabilah-kabilah Yaman seperti Himyar, Hadramaut, Saba dan yang lainnya mereka itu dari Qahtan dan bukan dari adnan Telah kita jelaskan bahawa Arab itu terbagi menjadi tiga bahagian. Arab, apa ya, kiy? Tanbahin Arab. La la, bagaimana? Al Arab. Al Arabul Arabah. Siapa mereka? Ah. Ha? Al-Arab al-Ariba. Qahtaniyah atau Adnaniyah? Qahtaniyah. Kemudian Al-Musta'ribah. Mereka adalah Al-Adnaniyah. Baik. Yang ketiga Tiga 3. Baiklah. Al Imam, Al Arab, Al Baida, ha? Bahdia atau Baida. Nah, ini yani, Musnah, kaum Ahkam Fath. Dan yang semisalnya, yang tinggal adalah dua jenis Arab, Al Arab Al Araba dan al Arab Al mustaribah dan al-Arabul al aribah mereka dari Qahf'an, al-Qahfaniyah. Yang mana al-Arabul al aribah ini, ya, kabilah terbesarnya ada dua, yaitu Hazrat yeah. Muhtad dan Sabah. Dan ada lagi kabilah-kabilah yang lainnya. Sebagaimana al-Adnaniah juga ada dua cabang. Rabiah dan Mudhar Rabiah dan Mudhar Lalu beliau berkata rahimahullahu taala wa qudha'a fiha ثلاثه اقوال adapun kabilah qudha' ah, ada tiga pendapat kayila innaha min al ada yang berpendapat bahawa qudha' ah termasuk dari al adnaniyah Wakilah kahthonia. Ada yang mengatakan kahthonia. Wakilah batunun salih. Ada yang mengatakan dari perut yang ketiga. Ini yani dari kobilah yang ketiga. Bukan kahthonia, bukan adenania. Lamin haulah, walamin haulah. Namun pendapat yang ketiga ini kata beliau wahwah karibun. Ini pendapat aneh. Hakafu Abu Umar wa ghairuhu disebutkan oleh Abu Umar ibn Abdul Bar dan yang lainnya dan yang wahir dan itu pendapat mayoritas para ulama kubo'ah termasuk dari al-adnaniyah oleh kerana itu ini yang dikuatkan oleh ibn Kathir rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan nazar atau nizar dia mengatakan nizar akhi kubo'ah Nizar itu saudaranya Quba'ah. Anaknya Ma'ad Ibn Adnan. Ya, Dari sini beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa Quba'ah dari Al-Adnaniyah. Karena dia dari keturunan Ma'ad Ibn Adnan.